وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وخاص من نبيين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبأثم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عشر الأقوى Rahimani wa rahimakumullah jami'an Alhamdulillah Kita masih ditolong dan dibantu oleh Allah Jalla Subhanahu Wa Ta'ala Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita Di dalam hidup ini Dan ini merupakan nikmat dari Allah Jalla Subhanahu wa taala pertolongan inilah yang harus kita pelihara di dalam hidup pertolongan dari Allah Jalla wa ala inilah yang harus kita jaga dan tidak ada penyebab yang paling besar Pertolongan dan bantuan ini dicabut oleh Allah Jalla Subh'ana Melainkan karena dosa dan kemaksiatan kita kepadanya Kapan saja seorang hamba melakukan dosa dan maksiat Di situ dia akan bertemu dengan jati dirinya Berat untuk melakukan ketaatan Berat untuk melakukan kebajikan Bahkan tertutup pada dirinya Untuk menerima nasihat dan wejangan Dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW Rasulullah SAW telah menyebutkan bahwa dosa itu bagikan titik hitam yang tertitik pada hati setiap orang, bila terus berlalu titik hitam demi titik hitam, maka hati itu akan menjadi terbalik ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat kita menemukan dan menjumpai. Saudara kita berat dan sulit untuk terarahkan kepada kebaikan. Didorong untuk melakukan ketaatan. Berjalan di atas kelurusan. Maka coba engkau memeriksa langkahnya. Di sana engkau akan menemukan ada dosa-dosa yang dia lakukan. Belum dia bertaubat darinya barakulah fikum. Atau dosa-dosa yang dia sedang lakukan dan kerjakan. Sehingga benar-benar menyulitkan dirinya. Untuk bertawabat kepada Allah Jalla wa'ala. Serta memberatkan bagi orang lain. Untuk kemudian terbimbing kepada jalan yang lurus. Rahimani wa rahimahkumallahu jami'ah. Maka ingatlah barakallahu fikum. Pertolongan dan bantuan Allah Jalla wa'ala dalam ketaatan ini anugerah besar. Jangan disia-siakan Atau dengan kemaksiatan kita menolak turunnya bantuan dan pertolongan dari Allah Jalla subhanahu wa ta'ala itu sendiri. Al-Imam Ibnul Qayyimi Rahimahullah ta'ala menyebutkan. Bahawa tidak ada penyebab pertama dan utama. Nikmat itu ditukar oleh Allah Jalla wa'ala nikmat itu dicabut oleh Allah Jalla wa'ala Melainkan karena dosa dan kemaksiatan yang dilakukan Barakallahu fitur Kita tahu dan menyadari Bahawa semua organ-organ tubuh kita ini mengundang untuk kita berdosa Membawa dan menggeret serta menjerongkokkan kita ke dalam dosa. Barakallahu fikuh. Apalagi di saat hati yang itu merupakan muara kebaikan di dalam hidup. Sudah tertutupi dengan dosa demi dosa. Kita mungkin bersama istri kita rinyudah. Untuk kemudian melaksanakan dosa dan kemaksiatan. Apakah dosa itu disebabkan karena... Ringannya lidah kita ini untuk kita goyangkan. Menfitnah barakallafikum disana-sini. Membicarakan saudara kita. mencela dan mencaci maki mereka. Itu adalah dosa yang sangat berbahaya. Yang jarang seseorang untuk kemudian mau melirik. Dan melihat bahayanya rahimani wa Dia tidur bersama istrinya. Berada di atas ranjang berdua. Sebelumnya dia gibahi saudaranya. Dia gibahi temannya. Ketika dia makan. Dia barakulah fikum membuat rancangan-rancangan untuk kemudian menipu temannya. Atau memakar temannya sendiri. Bagaimana caranya? Dia berusaha untuk kemudian membelokkan hati-hati mereka kepada sesuatu yang bengkok dan bermaksiat kepada Allah SWT. Dia yang menjadi penyebab Orang lain kemudian Tidak menghadiri majlis ilmu Dia yang menjadi penyebab Orang lain Rahimani wa Tidak mendapatkan keberkahan ilmu Rahimani wa Ini semuanya dosa Dan dosa barakullahu fikum Maka oleh Karena itu rahimani wa Saya mengingatkan Bahawa Barakullahu fikum nikmat. Untuk berjalan di atas dakwah ini, kita tidak akan merasakannya. Di saat kita masih menyimpan dosa dan kemaksiatan. Kita akan sulit untuk kemudian bertemu hati kita ini dengan saudara kita. Disebabkan karena dosa yang kita lakukan. Rahimani wa rahimakumullah. Al-imam Ibnul Qajmi rahimahullahu ta'ala telah membongkar barukullahu fikum bahaya laten dari dosa dan kemaksiatan dosa itu akan menghilangkan barokah pada ilmu dosa akan menghilangkan barokah pada umur dosa akan menghilangkan barokah pada harta benda dosa menghilangkan barokah pada amal semuanya tercabut barokahnya karena kesalahan yang kita lakukan rahimani wa rahimakumullah jami'an maka oleh karena itu barakallahu fikum Jaga bantuan dan pertolongan Allahu Jalla wa'ala ini Untuk dibantu dan ditolong oleh Allahu Jalla wa'ala Melakukan barakallahu fikum Ketaatan kepadanya Dekat dengan orang-orang Salih Berjalan di atas jalan Allahu Jalla wa'ala yang lurus Bantuan itulah yang harus kita cari Di dalam hidup kita Kita harus bisa mengerem diri kita ini mengerem lisan kita mengerem pikiran kita, mengerem seluruh organ tubuh kita. Jangan sampai melenceng dari ridanya Allah jalla wa ala. Jangan sampai keluar dari rahmatnya Allah jalla wa ala. Jangan sampai keluar dari cintanya Allahu jalla subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Terkadang kita punya teman dia yang merusak kita. Ketika engkau menemukan ada teman engkau menyebabkan terjatuh dan terjerongkok di dalam dosa dan kemaksiatan. Apakah melalui lisannya? Lalu kemudian teringan lidahmu, ringan lidah engkau untuk digoyangkan, berbuat dosa. Mungkin tangan engkau, mungkin pikiran engkau. Engkau harus menyelamatkan diri. Keselamatan itu tidak akan bisa ditukar oleh apapun juga rahimani. Warahimaku membahagiakan, maka maafkanlah. Sebagaimana saya juga tegas di pondok kita, terus memperhatikan orang-orang yang salah dan keliru dan melakukan dosa dan kemaksiatan. Ternyata benar bimbingan ulama-ulama kita menemukan orang yang berat untuk kemudian diajak, menemukan orang yang sulit. Dan menyia-nyiakan peluang dan kesempatan untuk duduk di majlis ilm, sering membuat per permasalahan dan sering membuat problematika rahimahni warahmatullahu jami'an di lingkungan yang soleh tersebut. Maka saya mengingatkan, jangan sampai terjadi di tempat ini. Kita berharap keberkahannya dari Allahu Jalaluh Alah. Kita harus menjaga dan mendidik istri dan anak kita. Agar jangan melakukan dosa dan kemaksiatan. Bila kita menemukan istri kita. Fikum, adalah orang yang berjalan dengan fitan. Banyak fitnah. Banyak orang yang digibahi. Engkau wajib sebagai seorang suami. Untuk mengingatkan istrimu ini. Takut kepada Allah. Bila engkau mendengarnya. Engkau berdosa. Bila engkau rida. Bertambah dosanya naf'alullah salamatul afia itulah yang menyebabkan kita sulit menerima kebenaran itulah yang menyebabkan kita berat untuk menerima bimbingan rahimani warahimahkumullah dan dosa itulah yang menyebabkan kita terjeret dan gampang terbawa oleh orang yang pada fi qulubihim maradun di dalam hati mereka penyakit-penyakit karena dosa yang kita lakukan kerana tidak mungkin jiwa yang senang berdosa itu akan mau bertemu dengan orang-orang soleh. Tidak mungkin. Dia akan mencari yang sepadan. Dia akan mencari yang sama. Dia akan mencari barakullah fikum temannya. Dia akan kejalan dengannya. Dia akan berbicara dengannya. Dia akan mengeluarkan unak-unak dengannya. Karena jiwanya sama. Kata Nabi Alaihi SAW. Al arwah junudum mujannada, ruh-ruh ini bazi satu pasukan yang sudah dipersiapkan. Bila dia cocok, dia akan bertemu, dan bila dia tidak cocok, dia akan berpisah kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ala wa Bimbingan dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ala kita harus barakallahu fikum camkan baik-baik. Jaga bantuan dan pertolongan Allah di dalam hidup kita ini. Kita butuh pertolongan sebagai seorang suami. Isteri kita butuh pertolongan sebagai seorang isteri. Anak-anak kita itu butuh pertolongan dari Allah Jalla Subhanah. Kalau kita sebagai pimpinan keluarga yang berani melakukan dosa dan kemaksiatan. Lalu kemudian istri kita akan lebih berani untuk melakukan dosa dan kemaksiatan, Dan anak kita akan lebih berani lagi untuk melakukan dosa dan kemaksiatan. Maka oleh karena itu, Barakallahu Sikum. Jazah baik-baik. Wasiat Allahu Jalla wa'ala di dalam hidup ini. Agar kita benar-benar mengamalkan apa yang disebutkan oleh Allahu Jalla wa'ala. Pesan yang sangat singkat darinya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ku ampusakum wa ahlikum. Nara. Wahai orang-orang yang beriman. Jaga dirimu. Jaga keluargamu. Dari api neraka rahimani wa rahimakum Allah. Ma'asyiral ikhwah. Saya cinta kepada ahlus sunnat wal jamaah. Lillahi dimanapun mereka berada. Bahkan barukullah fikum sedih. Melihat ujian dan cobaan yang sedang menimpa mereka. Bahwa Allah. Saya berusaha kemudian di dalam doa. Untuk kemudian mereka diberikan istiqamahan. Melindungi dan menjaga mereka. Saya yakin. Dengan kita mendoakan mereka tidak hidayah. Mendoakan mereka kokoh di atas agama ini. Malaikat akan mengatakan. Engkau akan mendapatkan yang semisal. Barakallahu fikum. Menyedihkan. Melihat saudara kita ahlus sunnati wal jamaah. Yang teruji kemudian gagal. Dan tidak lulus dalam ujian itu. Menyedihkan rahimani wa rahimakumullahu jamiat. Alhamdulillah dalam sujud barakallahu fikum saya tidak melupakan mereka mendoakan para pemikul amanah dakwah yang berat ini diberikan kesabaran diberikan keikhlasan oleh Allahu azza wa jalla. mereka dibantu dan ditolong dan menolong dakwahnya ini hafizani wa hafidakumullahu jami'an maka barakallahu fikum di saat awal kita mulai dakwah di sini Artinya menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan. Dan mengajak saudara. Ahlus sunnati jamaah. Mengajaknya kembali kepada jalan Allah Jalla wa'ala. Mengajaknya kembali kepada al-haq. Kembali kepada bimbingan para ulama. Di dalam dakwatu ila Allah Jalla Subhanahu Bersedih barakallahu fikum. Di kemudian ada orang yang tampil. Mengkebiri para ulama. Mencelah para ulama Menjelekan para ulama Menuding para ulama Menganggap remeh dan enseng mereka Para ulama Bahawa Allah Kita merasakan selamatnya kita Di dalam dakwah ini Dari berbagai ujian Di saat kita berjalan bersama mereka Sekarang ada orang yang baru Baru belajar Lalu kemudian mencelah ulama kita Merendahkan mereka Melihat dengan mata sebelah fikum Apa yang anda inginkan akhi di dalam dakwah ini. Turidul haqqa am turidul fitnah. Engkau menginginkan kebenaran dan kebaikan. Atau engkau menginginkan fitnah di dalam dakwah ini. Jika engkau berjalan di atas fitnah. Anda akan berjalan ke sana kemari menebarkan fitnah itu sendiri. Anda tidak akan membatasi buat diri anda. Anda akan mengetuk pintu siapapun... ...yang anda anggap untuk berjalan bersama anda. Kalau orang lain... ...engkau penyebabnya untuk lari dari ulamaknya. Jikalau orang lain... ...engkau penyebabnya untuk tidak mau duduk di majlis ilmu kembali. Anda berdosa ya akhir silah. Anda menanggung besar dosa yang engkau lakukan... Barakallahu fikum. Karena engkau menyesatkan orang lain. Karena engkau menimbulkan fitnah kepada orang lain. Engkau menanggung dosa di atas dosa. Itulah yang menyebabkan kemudian datangnya. Wal-iyadubillah. Peringatan dari Allah Jalla Subhanah. Jaga dirimu, wahai Allah Sunnah. Lindungi istrimu, barakallahu fikum. Lindungi anak-anakmu, jangan sampai mereka lebih jahat dari dirimu. Jangan sampai engkau sebagai seorang suami tidak memiliki barakah Allah kekuatan untuk melindungi agama isterimu, melindungi agama putra putrimu. Engkau gagal barakah Allah engkau gagal rahimahnu rahimakum untuk kemudian mengejar cinta dan ridhonya Allah. Jalla subhanahu wa ta'ala. Fa'akulu saya katakan. Uyibbukum filah. Saya cinta kepada ikhwanuna. karena Allahu azza wa jalla. Saya akan terus memberikan nasihat. Dan memberikan bimbingan dan arahan. Agar Allahu jalla wa ala. Menurunkan keberkahannya barqalatikum. Pada lingkungan kita ini. Rahimani wa untuk mewujudkan lingkungan yang baik. Di masa sekarang ini aduhai betapa beratnya. Untuk mencari teman yang soleh. Di dalam hidup. Betapa beratnya. Maka di kita menemukan. Ada lingkungan yang bisa kita hidup. Di sana ada orang-orang soleh. Kesolehannya adalah terlihat. Di dia mencari kebenaran. Mencari bimbingan, mencari arahan, semangat belajar ilmu. Maka itu adalah keinginan-keinginan soleh di dalam hidup. Maka oleh karena itu saya mengingatkan. Ini adalah nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Coba dibayangkan. Jikalau engkau pulang kampung kembali kepada kedua orang tuamu, Yang mandar pulang ke mandar. Mencoba kemudian untuk liburan. Bersama istri dan anakmu. Engkau akan bertemu jika engkau masih hidup jiwamu. Atau jika masih hidup hatimu. Masih hidup jiwamu. Dan engkau masih menghormati kebenaran. Engkau akan menemukan. Sehari dua hari. Engkau akan menemukan. Betapa bahayanya lingkungan yang jelek. Dan betapa bahayanya. Teman yang Barakallahu Fikum yang tidak baik. Padahal bukan kita yang berdosa. Bukan kita yang melanggar aturan agama. tetangga tetangga kita. Namun itu mempengaruhi Barakallahu Fikum. Sehari engkau kembali ke kampungmu. Engkau menemukan ada perubahan pada dirimu. Perubahan pada istrimu. Perubahan pada anak-anakmu. Beda jika engkau berada pada lingkungan. Yang semuanya menginginkan kebaikan buat dirinya. Semuanya menginginkan keselamatan buat dirinya. Engkau akan menemukan beda baratullah hukum. Maka ini harus disyukuri. Saya mengatakan. Ini termasuk salah satu markas dari markas Ahlus sunnati wal Jamaah. Walaupun sederhana seperti ini. Maka ini merupakan nikmat dari Allah Jalla Subhanahu yang harus barakallahu fikum di Semua pihak menjaga keberkahan dari Allahu Jalla Subhanahu wa taala turun masing-masing kita. Di rumah kita barakallahu fikum. Karena bila satu maksiat dan dosa yang dilakukan walaupun secara sembunyi di dalam rumah kita mempengaruhi ukhuwah dengan yang lain, mempengaruhi barokah di lingkungan itu sendiri maka jikalau kita menjadi penyebab terangkatnya barakah di lingkungan itu, kita berdosa rahimani wa rahimakumullahu ja Maka oleh karena itu tegakkan amar ma'ruf Nabi Munkar. Jaga lingkungan yang baik ini untuk selalu mendapatkan barakah dari Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Jaga barakah diri kita, jangan sampai sebagai penyebab Barukah itu diangkat oleh Allah Jalla Subhanahu Wa Ta'ala. Jaga nikmat ini rahimani wa rahimakumullahu Dan kita akan menemukan orang yang bermudah-mudahan di dalam persoalan manhaja. Orang yang menggampangkan urusan manhaja. Dan orang yang menggampangkan urusan al-haq dia tidak mungkin akan bitaah barakallahu fikum bersama orang-orang yang soleh dan menginginkan kebaikan dan kelurusan dari manhajnya Dimanapun dia berada dia tidak akan betah tinggal rahimani warimaqumullahu jami'an saya yakin barakallahu fikum karena sabda nabi sallallahu alaihi wasallam al arwah junudum mujannada Ruk itu merupakan bagikan sebuah pasukan. Dia akan mencari yang sama dan serupa. Dan dia akan tidak bisa bertemu dengan jiwa yang tidak sama. Rahimani, Kesamaan jiwa dan berjalannya ruk kita ini harus sesuai dengan tuntunan dan bimbingan agama Allah SWT. Kalau kita sebagai seorang sunni salafi. Berusaha menundukkan segala apa yang kita miliki. Di atas jalan yang lurus ini. Kita akan bertemu dengan saudara kita. Kita akan bertemu barfalaikum. Dengan teman-teman kita sendiri. Namun selama itu. Tidak terjadi pada diri kita. Kita tidak menghormati manhaj ini. Kita tidak menghormati al-haq. Dan kita tidak menghormati hidayah ini Kita tidak akan bertemu rahimani Warahimakumullahu jami'an Walaupun anda satu asa Kalau barakallahu fikum Anda tidak menghormati kebenaran Tidak menghormati manhat ini Anda tidak mungkin akan bertemu dalam satu jiwa Barakallahu fikum Walaupun anda itu jauh di gunung sana, di timur dan di barat. Barakallahu fikum. Namun engkau <coughs> berusaha meluruskan segala apa yang ada pada dirimu. Dengan manhaj ilahi. Engkau pasti akan bertemu rahimani. Warahimakumullahu jami'at. Maka saya mengingatkan diri saya sendiri. Dan mengingatkan ahlus sunnati wal jamaah. Jaga barakallahu fikum diri kita. Kita ini sedang berlomba-lomba dan segera mengejar dengan ajal Barakallahu Fikm. Mana yang lebih dahulu keinginan kita untuk meraih kemuliaan hidup ini. Lebih dahulu daripada ajal kita atau kita Barakallahu Fikm. Mencari jalan dan jalur atau jalan yang keliru di dalam hidup. Lalu ajal kita. Mendahului kita rahimani wa rahimakumullah. Itu yang kita takutkan barakumlah usikam. Maka sekali lagi. Lakukan koreksian ulang. Terhadap akal dan pikiran yang kita miliki ini. Lakukan koreksian ulang. Terhadap niat dan keinginan kita di dalam hidup ini. Lakukan koreksian ulang. Terhadap langkah dan cara-cara kita barakumlah hidup di dunia ini kalau engkau berusaha demikian. kiamat bergembiralah dengan firman Allahu jalalahu wa ala wal ladzi najahadu fina lanahdiyanahum subulana dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami kata Allahu jalalahu wa ala lanna diyannahum subulana kami akan memberikan petunjuk dan bimbingan di jalan kami Allahu jalal ala memberikan kabar gembira barallahu fikum wallazi najahadu fina lanna diyannahum subulana orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami dia berusaha memperbaiki dirinya dengan penuh kesungguhan. Dia melihat dan mengkaji pikiran sekarang yang ada pada dirinya untuk kemudian di jalan Allahu Jalal Subhanah. Langkahnya, keinginannya, niat-niatannya, dia coba untuk melakukan koreksian. Allahu Jalal wa Ala akan membantu engkau. Allahu Jalal wa Ala akan membantu engkau untuk berjalan pada jalan yang benar-benar selamat. Rahimani wa rahimahkumullahu jami'an. Ma'asyiral ikhwa, barakallahu fikum sekali lagi Bahawa. bisanya kita berjalan di atas dakwah ini dengan penuh keselamatan usaha untuk melakukan koreksi diri, barakallahu fikum, itu persolongan dari Allah. Ini yang dijaga dan sudah saya sebutkan di depan, tidak ada yang menyebabkan kelemahan, bantuan dan persolongan ini. Kecuali dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Apakah dosa itu karena listan kita? Apakah dosa itu karena keinginan apa yang nyantol di pikiran kita ini? Apakah dosa itu yang kita lakukan dengan kaki kita? Berjalan ke sana kemari, Barakulwakikum. Atukad dosa ini disebabkan karena tulisan tangan kita rahiman warahimakumullahu jali. Saya mengajak hal ini barakallahu fikum karena saya tetap yakin di semua tempat kita diuji oleh Allahu jalal subhanahu kita diuji oleh Allahu jalla wa ala ketulusan dan keikhlasan kita berjalan di atas manajil haq ini. Jangan sekali-kali kita sebagai penyebab rusaknya dakwah ini. Jangan sekali-kali kita sebagai penyebab tidak kemudian mulianya dakwah ini. Jangan sekali-kali kita sebagai penyebab orang lain menghujat kita di hadapan Allah. Jalla subhanah. Karena kita mengajaknya. Karena kita yang membisik -bisikannya. Karena kita yang menyebabkan lari. Dari lingkungan ilmu Rahimah dan Rahimah Subhanahu Wataala. Masa sera Ikhwah, saya barokallahu fiikum memukadimahi hal ini untuk saya tegaskan nasihat buat diri saya sendiri. Kita ini sama-sama manusia yang lemah barokallahu fiikum, membutuhkan ada wejangan dan nasihat. Dan saya yakin apa yang dikatakan oleh Allah Shallallahu Alaihi Wasallam wa dhashir, fa inna dzikrota tanfa'ul mukminin berikan wejangan nasihat dan peringatan akan berguna dan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah jalla subhanahu wa ta'ala Saya mengambil satu poin satu poin terkait dengan pauahul tauhid dan akidah di dalam hidup yaitu akidah seperti yang kita sebutkan di depan bahwa akidah dan tauhid itu merupakan asas pondasi kehidupan manusia pondasi kebahagiaan dia di dunia dan di akhirat landasan rasa aman di dunia dan juga di akhirat maka akidah dan tauhid itu merupakan sebab yang pertama dan utama Datangnya pertolongan Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Yaqulullahu azza wa jalla di kitabih. Ya ayyuhalladzina amanu. Intan surullaha. Yansurkum. Waitabit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman. Jika kalian membela agama Allah Jalla subhanahu jika kalian menolong agama Allah Jalla wa'ala. niscaya Allah akan membela kalian. Dan menolong kalian. Serta mengukuhkan kaki-kaki kalian. Kata Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Barakallahu fikum. Ayat ini ingin memberitahukan kepada kita. Bahawa yang pantas untuk mendapatkan bantuan dan pertolongan. Dari Allah Jalla wa'ala adalah orang yang mukmin, orang yang berakidah dan bertauhid yang benar kepada Allahu jalla subhanahu wa ta'ala. Qulullahu azza wa ketika berbicara dan mengarahkan pembicaraannya kepada saya in inna ibadi laisa lakalaihim min sultan. Allah jalla wa ala mengatakan Sesungguhnya hamba-hambaku kata Allah Jalla wa Ala tidak ada sedikitpun atasmu wahai syaitan, wahai iblis kekuasaan atas mereka. Anda tidak memiliki kekuasaan kemampuan untuk kemudian menguasai mereka-mereka yang beriman kepada Allah Jalla subhanah mereka-mereka yang bertawaf kepada Allah subhanahu wa taala. Allah jalla wa bercerita tentang perjuangan orang-orang yang bertauhid dalam banyak ayat Al-Qur'anul Karim. Wa bin tilkumul ayah qala Allahu 'azza wa jalla huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyadhhirahu 'ala musyrikun di dalam ayat yang lain walau karihal kafirun dalam ayat yang lain Wa kafabilahi syajida Allahu Jalla wa'ala menyebutkan Bahawa dialah yang telah mengutus Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Membawa agama yang hak ini Ay akidah dan tawfi Untuk kemudian Allah memenangkannya Atas agama-agama yang lain Ketika Allahu Jalla wa'ala berbicara tentang keinginan-keinginan orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang berakidah dan mukmin Allah jalla wa ala mengatakan yuridu la yuthifu nurallahi bi wallahu mutim nurih walau karihal kafir Allah jalla wa ala mereka mengatakan mereka menginginkan untuk memadamkan cahaya ai agama Allah Jalla Subhana agama tauhid maka Allah berjanji untuk tetap menyempurnakannya Allahu Jalal wa Ala Yakul Wakam Kamin Fiatin Qalilatin Golbat Fiatan Ketirotan Bismillah Betapa banyak yang sedikit itu para pejuang pejuangnya. Bisa mengalahkan yang banyak. karena izin dari Allah Jalla Subhanah. Walhamdulillah. Pujian ulama-ulama Ahlus Sunnati Wal Jamaah. Sekarang ini. Terhadap pemerintah. Mamlakah. Khadim Haramain. Salman Malikul Salman. Rahimani Warahimakumullah. Pujian ulama Barakallah Fikum. Tentang. Perintah untuk kemudian menghancurkan dan memerangi komplotan. Pujiannya adalah bergeraknya pasukan ahlul tauhid rahimani warahimahku melalui jami'ah. Barakallahukum. Baca pujian-pujian para ulama atas keputusan Malik Qadim al Haramain yang kemudian berusaha untuk menghadapi kaum syi'arafidhah. Para ulama menjelaskan bahwa kaum syi'arafidhah ini kejahatannya terhadap Islam dan kaum muslimin lebih ngeri atau lebih jahat dibanding dengan Yahudi dan Nasara. Hafizani wa hafizatukallahu. Sekali lagi bahawa kejahatan barakallahu fikum. Si'ah rafidah ini. Terhadap Islam dan kaum muslimin. Adalah lebih dahsyat. Dibanding dengan kerusakan orang-orang Yahudi. Dan nasara terhadap Islam dan kaum muslimin. Maka suara jihad barakallahu fikum. Diserukan rahimani wa rahimakumullah. Ternyata Allah membuktikan itu. Siapa sesungguhnya Muhammad al-Imam? Ketika hancurnya masjid-masjid si'ah rafidah. -masjid, dia tampil memberikan pembelaan barakallahu fikum. Padahal di masjid itu. Bisa simaki para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Di masjid itu barakallahu fikum. Bisa lah ummahatul mu'minin. Maka para ulam mengingatkan para mujahidin, ahlus sunnati wal jamaah, bahwa kehormatan para sahabat so Nabi yang kalian bela, kehormatan Ummahatul Mu'mimin yang kalian bela, itu lebih tinggi dari kehormatan kalian. Kehormatan para sahabat so Nabi Ridwanul Alim Ajba'in yang kalian bela, dan kehormatan Ummahatul Mu'mimin yang kalian bela, itu lebih mulia dari diri-diri kalian. Barakallahu fikum. Kata Syekh Muhammad bin Hadi Al-Maduqani. Kalau saya berada di Yaman, Saya akan keliling semua negeri. Untuk kemudian tahrir. Membangkitkan semangat. kaum mujahidin. Rahimani wa rahimakumullah jantan. Betapa barakallahu fikum mengerikannya Muhammad Al-Imam. Yang kita tidak pernah menyangka. Dan menduga barakallahu fikum. Hafidhani wa hafidhah kumullahu jami'at. Menyesalkan perbuatan barakallahu fikum. Fatwa para ulama yang menyuruh. Untuk kemudian membombardir. Orang-orang kafir houthiyin. Si'ar-rafidha hafidhani wa hafidhah Menyalahkan langkah-langkah lusunah yang ada di Yaman. Untuk berjihak bersama pemerintahnya. Keluar berjihad bersama masyarakat muslimin yang ada di negeri yaman rahiman wa rahimakumullah. Maka faya akhir. Ketika engkau menemukan ujian ini. Saya yakin. Kalau engkau sudah di Indonesia. Memiliki bibit-bibit pelecehan terhadap ulama ulkibar. Anda tidak akan selamat. Untuk fitnah yang berikutnya, Sebagaimana menimpa saudara-saudara kita yang fanatik dan tak Terhadap Muhammad al-Imam dan Abdurrahman al-Adani. Sekarang mereka merasakan barakah Allah hukum. Akibat dari apa yang disebutkan oleh Nabi. Sallallahu alaihi wa sallam. Al-barokatu ma'a akabirikum. Mereka tidak bisa mengambil barokah rahimani wa rahimakallahu jami'an ketika kemudian orang-orang diuji di Indonesia ini dengan tampilnya seorang ustaz yang dibicarakan oleh kibar ulama antum lihat ketika munculnya fitnah yang lebih dahsyat lagi dia tersesat lagi jalannya membela dan mendukung barakallahu fikum bersama mereka, mereka yang dibicarakan oleh para ulama ul kibar Terus akan berlanjut al ini. Kesesatan demi kesesatan terus akan terjadi. Nanti akan muncul lagi. Anda tidak percaya lagi kepada alim itu. Hancur agamamu ya akhir. Disebabkan dikarena salah engkau melangkah rahimani wa rahimakumullah. Engkau mencela dan menjatuhkan ulama ahlus sunnati wal jamaah. Yang telah menghabiskan umurnya untuk membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tub ila Allah bertaubat engkau kepada Allah jalla subhanahu langkah engkau semakin terlihat kesesatannya langkah engkau semakin lihat kejahatannya dan kejelekannya rahimani wa rahimakumullah jami'an sudah kita menemukan pada diri kita pada diri ahli sunnah wal jamaah secara qilli diuji ternyata gagal di babak pertama akan mengalami kegagalan. Pada yang kedua kalinya. Dan terus Barakallahu Fikm. Akan mengalami kegagalan demi kegagalan. Maka saya mengingatkan. Tauhid dan akidah itu Barakallahu Fikm. Yang akan menyebabkan datangnya pertolongan Allah pada diri kita sendiri. Maka japan saja kita. Menghancurkan tauhid ini. Dan akidah ini termasuk darinya ketika kita melecehkan ulama kita maka kita telah menghancurkan akidah kita barqomahu fikum lo kenapa apa kaitannya dengan akidah kita akidah itu mengajarkan kita alwala wal bara kita barok kepada orang yang salah dan keliru namun kita balik kita walak kepada orang yang salah dan keliru Lalu kita barok kepada orang oh, Dari orang yang benar Langkahnya barakulah Kita sudah salah Di dalam menerapkan aqidah rahimani Warahimakumullahu jamihan Kita akan Menemukan Akibat dari kekeliruan dan kesalahan Ini rahimani warahimakumullahu jamihan Wallahi Kita mendengar Dari orang-orang yang baru Belajar Baru saja menjadi ustaz Lalu kemudian menyikat ulama ahlus sunnati wal jamaah. Mencelanya. Ucapannya bukan wahyu. Ucap dia bukan penentu masuk surga, Berbagai macam. Ucapan-ucapan baratullahu fikum. Nas'alullah salamu tal'afiyah. Nas'alullah salamu tal'afiyah. Dia bukan penjamin. Kalau sekidarnya syekh Rabi itu. Yang bisa menjamin masuk surga maka saya akan mengikutinya Allahu akbar ini pelecehan terhadap ulama barakallahu fikum akhlaknya ahlul ahwa' wal bid'ah apa anda mau menebarkan pelecehan ini barakallahu fikum apakah anda kemudian berbicara di sana sini merendahkan bimbingan mereka man anta Ya, Pak, anda ini rahimani wa rahimakumullah. Hingga kemudian membicarakan orang yang telah habis umurnya berjuang untuk dakwatu ilallah. Kenapa kok kita harus marah? Karena barakalauhikum. Ini langkah yang sangat berbahaya. Di tengah ahlus sunnahi wal jamaah. Apalagi kalau sampai kemudian berbicara kesana kemari rahimani wa rahimakumullahu jamiat. Barakallahu fikum. Maka saya mengingatkan kepada ini, Bela dakwah ini. Bela al-haq. Dan bela ahlul haqqi. Engkau akan selamat. Barakallahu fikum. Jika engkau membela al-haq. Dan membela ahlul haqqi. Dengarkan. Engkau masuk di dalam ayat. Allahu Jalla wa'ala. Ya ayyuhalladina amanu. Intansurullaha. Yang surkum, wahyudabit akadamakum. Allah akan menolong engkau. Allah akan mengukuhkan kaki engkau. Barulah disumb. Tapi kalau sampai engkau membela orang yang salah, lalu sampai melecehkan dan merendahkan Ahlul haki dan ulamaul haki, berarti anda sebentar lagi akan binat sabar kemahokikom menjadi orang yang tersesat sejauh-jauh. Bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Ajak teman-teman kita. Yang melakukan hal demikian. Tuh ila Allah Jalla subhanah. Bertaubat kepada Allah Jalla subhanah. Benar. Kita cinta kepada guru-guru kita. Ustaz kita. Alim kita. ulama kita. Namun kita harus lebih cinta kepada Al-Haq. Kita harus lebih cinta kepada Al-Haq. Siapapun yang menyelisi Al-Haq, kita wajib untuk mengikuti Al-Haq rahimani wa rahimakumullah. Jangan baratulakikum menjadi ajnabi syayatin, bala tentara syayatin, namun jadilah engkau junudullah, jadilah engkau hezbullah, jadilah engkau awliyaullah, walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asir al-ikhwa rahimani, warahmatullah. Kita ingin pertolongan Allah subhanahu wa taala melalui aqidah dan tauhid yang kita pelajari, dan kita yakin dan yakin dimanapun ada perjuangan ahlu sunnah wal jamaah, tetap ada yang akan menolaknya, tetap ada yang disebut oleh Rasul mukhadil orang-orang yang berusaha Barakallahu alfiqum. Mencela langkah engkau wahai ahlus sunnah Dia akan berani membela Langkah-langkah yang salah Lalu kemudian mencela dan merendahkan langkah engkau Wahai ahlus sunnah wal jamaah Namun sapa? Nabi SAW telah menyebutkan La tazalu ta'ifatum min ummati Zahirina alal haq La yauduruhum Man khadalahum Wala man khalafahum Hayatayatia ya amrullah Allah telah menjamin engkau wahai orang-orang yang berjalan di atas al-haq dari dua musuh musuh dari luar orang-orang yang menyelisi engkau dalam manhajah orang-orang yang menyelisi engkau di dalam masalah akidah dan muhaddil orang yang berada di barisanmu sendiri namun dia melecehkan engkau dia merendahkan engkau. Dia menghina engkau. Itu namanya Mukhazil Baratullah Fikam. Dia berada pada barisan Ahlu Sunnah. Namun dia Mukhazil. Merendahkan langkah Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Namun dikebadi di kesempatan lain. Engkau melihat. Dia membela orang yang salah. Dia membela orang yang bermasalah. Dia dekat dengan orang-orang. Yang tadi kita sebutkan. Menyelisih iman Dia dekat. Tetapi dia memerangi langkah orang-orang. Yang membela kebenaran Baratullah Tikum. Itu setiap perjuangan al haq itu. Mesti ada hal itu. Rahimani wa rahimakumullah. Namun. Jika engkau yakin berjalan di atas al haq Dua musuh ini. Dua lawan ini. Tidak mungkin akan memudaratkan engkau. Pertama yaitu yadurruhum orang yang ditafsirkan oleh para ulama orang yang berada di luar jalan engkau bukan ahlussunnah wal jamaah tidak akan memudaratkan engkau yang kedua wal man khazalahum khazalahum dari dalam dirinya sendiri ada yang mencela dia ada yang tidak menerima langkahnya itu namanya mukhadzil Barakallahu fikum Itu selalu ada dalam perjuangan Alhamdulillah Berarti Engkau dituntut sabar Barakallahu fikum Engkau dituntut istiqamah Terus Jangan sampai engkau lepas dari keikhlasan Jangan sampai engkau lepas dari kejujuran Jangan sampai engkau lepas dari kesabaran Jaga kebenaran itu Barakallahu fikum Perjuangkan rahimani wa rahimakumullahu jami'an Allah akan memberikan perlindungan pada dirimu. Dari dua yang berusaha menggoyangkan engkau. Dari dalam dirimu sendiri. Yang disebut dengan mukhazbil. Oleh Nabi Alaihi SAW. Yang disebut dengan mukhazbil sekali lagi. Itu berasal dari dalam diri. Al-Sunnat wal-Jama'ah. Melakukan makar-makar. Di dalamnya rahimani wa rahimakumullah. Itu namanya mukhazil. Terhadap orang yang berjalan benar di atas Al-Haq. Dia lawan, dia jelekkan, dia jatuhkan, dia bicarakan, dia fitnah. Tetapi ketika dia menemukan orang bersalah. Dia bisa jalan bersamanya. Dia bisa duduk semajlis dengannya. Dia bisa menebar senyum dengannya. Ini namanya mukhazil. Di dalam dakwatu hilallahi jalla subhanahu. Jika engkau jujur berjalan di atas al-haq. Allahu Jalla wa'ala akan menjaga engkau. Allahu Jalla wa'ala akan memelihara dan melindungi engkau. Menolong engkau. Jaga keikhlasan. Jaga kejujuran engkau. Berhias dengan kesabaran. Allahu Jalla wa'ala akan membantu kita. Semoga Allahu Jalla wa'ala membantu kita. Terlebih khusus yang ada di Mamuju Tengah ini. Semoga Allahu Jalla wa'ala... Terus menganugerahkan kita. Untuk ikhlas berjalan di atas kebenaran. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nasihat ini tentu buat diri saya sendiri. Kemudian Ahlus Sunnati wal Jamaah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wan amin hamdulillah. wa bihamdika. Asyadu alla la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilai. والسلام عليكم ورحمة الله